أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أياك المنافقون قالوا نشهد قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ديزنا <تصفيق> سورتي منافقون اغه سورت المنافقون یا سورت المنافقین دونکو یو تفصیلی بازی واقعات تی هغه 12 کې نازل شوه د نه مخ کې هغه بندزان پویل وګارل او هغه واقعان د ازواب بن یا بنو موریسی اوته مېلګي پښغم کال له هجرت بازه او بازو اغا پینځم لیکل او پینځم اجرایه او د شعبان په میاشت کې نبی له صلوات و سلام تا لاي تلا مل او شو ليو کبيلي 12 کې چې دا غوی د سردار نوم حارث ابن غرار دی اطلاع معلوم شوه چې د مسلمانانو خلاب د جنگ پیارې کی هغه وخت کې کافر او رښت او تعالی جل جلاله اسلام نصیب کړل دي بیا یو لريم جنگ کې نشي لښوې دا مسلمان نشي لښوې دا نبی له صلوات او سلام بیبيانو کې د امات المؤمنین نو اصول دا وي د جنگ حکمتی عملی داوي چې انسان دخپلی علاکی نبار وطوزی نبی علی سلام اکثر داسې کوشش کرده دا مدینی نبار ځکه چې وطن کې جگل چه نبیان ماشومان هم پکی زنان هم پکی خرابی گی ماشومان هم پکی زخمکی کی, کی, کی نبی علی سلام زان سر صحابه واغست دل آو تیاری او قلاو نبی علی سلاة و سلام او دل دوران کې نبی علی سلاة و سلام سر بمنابکان هم تل امونا بیگانو ته معلوم چې دا حق پیغمبر ده او جونګه زیته وینا دوه ایمان خو بینرالو نو زه د تکنیمت ملو شین نو موږ ته به مال ملو شین نو د مال په لالچ باندې ودی ملړه نو بہرحال اغه یمراوت وی ولاکه د موریسی او د ویلکیږي او دې اغه لاګه کې د مسلمانانو لشکر او د کافرانو لشکره یو بل سره مخامش موریسی و ادم زګویږي سبونا برابر شو جنگ شروع شوه دو دوالو طرفنا نداري خلق اغه او تښتیدا الله جل جلاله مسلمانانو تفتح ورکړو داغې نه مال غنیمت سه سيزونه دغرنګي کېديان زنانا نارینا الزاد اغه نه کېټول او د مسلمانانو په قبضه کېرا حال د جہاد مسله ختم شو بیا نبیل سلاة و سلام ترتیب بداو چی اولا کبه پتھاک لانو علت باو تکریبن درید ازو پوری یا سوخت پوری بیا نبیل سلام را روان شو دی دوران که یو دو سحابو اپس کې داغی پو بو باندیس را لان زکا اوبو عربو کې کمی وی چینی با وی زیب زیب لگی لگی اوبو نو یو صحابی محاجر خپلو محاجرینو لا آواز ورگو. آو انساری خپلو انسارو لا. آو جگڑا جوڑا شوا. یو طرف نم خلق تیار شو بل طرف تم. نبی علی صلاة و سلامت جی پت اولا کیدنو پا مکبان دی نبی علی صلاة و زان روڑا او د پتن سکله ما بالو داول نو اسلام داغوڅنګه ار داغ د جیت نار ده دا په منطنا دا پرې د دا بدبداره نار ده ځکه نو لاات اسلام ساحه چې مدیین ته را کلله مواتې کاکه مواخ یو یو محاج ان سای سره دی را کړ او دومره مینه پیدا شو یو صحابی بل دوی دو دوه غزریو دی کی یو تخوهه کا نذو ولا طلاق ورکه مددت بتیر کی ابیا بور سره نکاح وکي هغه ته پر مایل بارک الله فی مالک وا اهل دلونی علی سوق او کما قال دلنی علی سوق الله دې مال او حال کی برکت واجب دی اهل کی برکت واجب ماته د بازار لا لروخه چیز زان لس پیسی ټکی او غټم نو بهرحال دا یو واقعا اگر او نبی اسلام الله صحابه کوئی اکلا چې زالم مدد هم پکړ دې د مظلوم هم د زالم مدد داله چې ظالم د ظلم نه او د مظلوم مدد داله چې داغه دی پاو کې غسر او درګي بهر حال دا واقعا او د کی چکم مهاجر صحابیو جه جه او بن ترپتا مقابل کې سنان ابن وبره جوهنی ان ساری او باغ بندزه هم راغلو اندسره لګزیا ته شو نو د او باد ابن سامیت رضی الله تعالی انه پوهه کو بهر ال حق اغه د کو خبر ختم شوا همون ناپیکي نو تامو کایو غریمت وګړلا او بیا خبر د هغه سردار ته عبد الله ابن عبی شه د مناپکی منافقینو سردارو اغه ته پتو لګیدا نو هغه مزید د تصادم پیدا کولو کوشش وکړه کو خبره وکړه چې ګور ځان سره د هغه راغل دی راغله دمکینه نو ګور نن ایسته زو کست نقصان ورک دا نورم د غزي راغله دي سبا له نوکسانات گیګینو گی لهالازا د دې ري کول پکار دي دي باندې تاسو خپل خوراکونا. او خپل سیزن عملونه هغه بند کړي ندی بزی نه خپل باندې منتشر شي چې کله د دې ژوند هغه بنشي <خصف> جوندې تنگشي او دا خبره یو پښتو مدي نه ته لال شو نو عزتمن سره و زلیل انسان هغه د مکينه او بسی عزتمن سره د دخپل ځان مرادو لکه راست صورت کې آیات کې بمراشي او د زلیل له مراد ناوذ بالله بن زالک د نبی له صلوات و سلام ذات مبارک هغه مرادو نوزان ته عزتمن و دې زلیل لانی انسان او د نبی له صلوات و سلام بارک داسې الفاظ استعمال با. دا کوم کباندې یو ورکه عمر والے صحابي زید ابن ارقم رضی الله تعالی نو موجود اغه دا خبر اوریدا عادات وله هزارجي او د دې دا سرداروم د بنو هزارجن او دو هزارج دوه غټي قبليوي نژاد سرداروم هزارجي او او هم د بنو ازرج نو د خپل سردار سره محبتو محبت اوږي کله د نبی صلی الله علیه و سلم متعلق د 10 الفاظ اغه استعمال کړو نو د پور اندته وي چه تس لیل او خوار انسانه اللہ تن خوخ انسانه او بیا نبی علیه صلی اللہ د ده بیا زان بانده دیر پرده جل چه دا خوما داو او دا و با هر حال اغل نبی علیه صلی اللہ وسلم تلالو دا خبره اگه تا پیش کاشیه رسول الله د منافکان سردار اگه دا کسم خبره اگلی او نبی علیه صلی اللہ باندې دا خبره ډیره بده او لگی او څنګه دا صحابی دا خبر یې غن انکار کړی دا صحابی دا مو مرمو نبی سلام دنه تحقیقات وکړو چې یره ته باره لقباند درو خو نه د رسول الله دروغ نه و شوبه ده ته نه لګیدلې نه هیڅ شوبه نه ده دا خبر دا چې کړي دي پوره لخر کې دا خبري خوري شوې او دوی په الټه خلکو ملامت کوي چې ګوره د سردار بارګي د مسلمان بارګي چونکې دغه نفاق خپټو ظاهر کې مسلمانو ته کې مشر د مسلمان دي داغه باندې کې د خبرې کې چونکې نور منافقانو په پرده جلوه مسلمانانو ته پته نه و نو الټه د ذم بلامتیا شروع شو او ډېر پریشان شو الان بهرال دي دوران کې یو واقعیا بل مشهادت عمر رضی الله تعالی عنہ راغې آن. نبی له سلام الله عليه وسلم ته وی رسول الله مت حکم راکا چې دې منافق نصر والو زم د د نبی له سلام محتسب هر موخه باندې وا چې د قتل قابل کس یا بدعز جرائم نبی له سلام ته بیاز کو یا رسول الله جيادت راغه او بازو روایتو کې رازي نبی له سلام ته بل صحابیت د اباد ابن بشیر چاغه توه چې د نصر هغه کټ کې استاد مخه تیراړي نبی له سلام تو سلام ته عمره مسله دا کې چې دا سړی د قتل کوم نو بیا به خله پووی چې محمد الله عليه وسلم خپل ملګری قتل کوي اگر چې دد قتل رواو دی خبرې سره د دنې پاک کاره شو خو نوبي لصلات د اسلام اغ ته اجازت ورنکوو د دوران کې دې منافق نوم عبدالله او دت د عبدالله دهغم عبدالله بدله دی خواغ مسلمانو ایمانې را وړو اغ نووي اسلام پس راغې چې یا رسول الله تاسو خو په د خپل حضرجيما او ما د خپل پلار ډیر خدمت کړي قابلیت زمونږ پته ده اپ ګچره دي الفاظ او ویلو سره زم ما بل تر تکل نو ما د خپل باندې ویا نوز به د سر کټ کما او زه به کتل کما سين خپل سکی کتل کیو سواله هغه بیا زم مخی مخې ترای شي او ما د نسبه غیرت والی د پلار غیرت والی اواز نه قاتل بیا زه قتل کم نظمہ تل قاتل شمو بیا د عذاب سبب وګرځي نګچره اراده د قتل نویا رسول الله بل چاته ما وای ماته وای زو قتلګم بہرحال دا خبره د مکه سره نبی له صلوات و سلام رب د بقوله زګه د حکمت او د مصلحت د وجناګر چې د قتلول په کارو ګستاخی رسول شو او باز ټیم کې حکمت نبی له صلوات و سلام چونګلا په الحال دا صحابه مو ورو کېو نو ظاهر د زووم نه دلم نه او چون کې ورسره په اتنه بیا جوړې دا کتل سره هم چې نبی رسول الله خپل ملګری کتلې نو پیل حال هل نبی الله صلوات و سلام د دې خبره د چب کې دوه لپاره نبی الله صلوات الله خپل سوار لې کا سوو هو د نبی الله صلوات الله په سوار شو صحابه روان کلو او نبی الله صلوات الله سفر شروع کلو ځکه اغم ته مسلمان اغم د مسلمانو وی ا رسول الله ماندی وی لیدا مشوم دینه کویگی التی بت نشوی بس نو ویله صلاۃ و سلام د عذر قبول کو سفر شروع کو د لازم سفر کو هلن کی تاسو تمام نبیله سلام با شفت اوبلا میدان کې به یې ساره د سفر کو پر وسی د شپې سفر مو کو بل رسر نبیله صلاۃ و سلام سفر شروع کړه او سفر شروع گرمی وا او نبیله صلاۃ و سلام قافله اغا چون کې زیات سفر کړه یو نبیله صلاۃ و اغا راکوسکلو آرام دا پارا نو دی دا پارا نویل سلاة و سلام د سفر و کچی دا چرچا اغا ختم شی خو اغا خبر اغا شروع و نویل سلاة سلام یو صحابی دا و باده ابن سامت د پسی راگه شگورت تراش دا خبر شروع د نویل سلاة و سلام تا عوض رو کا نوستاد پار بخن و والی نو دی صورت کې به یو ایاد تراشی لو و رؤوس هون دی سرو خوز وینا زبلکل نظم نوبی ات اسلام ته نظم چې هغه زما د پاه هغه بخنه وواړ اوغ ته چې کوور ستا باره کې با قرآن نازل شي او د ساحم دا وړو کې ساحبي نوبی اسلام خواته به با بعد بار, بار را تر ته ی وو چې الله جلله جلال په زماده مساح کوي او باره کې با قرآن ضرور نازېږي د دوران کې نوبی سلات اسلام بیا روانو سفرې کوو آرام شو او د هغې نهروستې سفر, سفر کوو بازو روایتو کی راضی چې سفر وکاو په خ باندېو اکدم د نبی له سلام او خ کې ناسته او نبی له سلام باندې د وہی کیفیت شروع شو او چې کله د نبی له سلام نه د وہی ختم شو نو خو بنبی له سلام خو کې نو دی نبی له سلام د وګن 1927 صدق الله حدیثه کا ونزلت سوره المنافقین فی ابن ابي او نبي سلام الله پر میں اللہ تعالی څخه خبر ورستی نه او بیا دا سورته الله تعالی نازل کړه د ابی بارکه د اول نواله تر اخره پورې نو دا سورث دا ټیم کې نازل شو او باز دوم روایت دا ذکر کړه د علامه بغوی چې نبی رسول الله مدینه ته ورسېد نو الته بیا دا سورث اغه نازل شوه د ناسو پریشان بودا صحابي زید بن رکم کور کې وو بیا الله جل جلال جلاله دا سورث اغه نازل کو. بیا چې کله لار کې روایت وکراځي نازل شو بیا نبی له سلام تو سلام او دارنګي کا مدینی مدینې ته نږدې شوه نو د دوه زوی عبد الله دلل رضی الله عنه خپل پل پلار په سیو ده او ښه کینول ته لا نو داخل شوه او د ته وی مدینې ته به اله داخلي کې چې کله ته د نبی له سلام نه اجازت واخلی تا اجازت او اجازه اجازت دبنارې په دې باندې ملامت کوو ښه ولکینو لوه او خبرې وته کولې چې بالکل ته متینیت نه شي داخله دې تر سوچی اجازه نې درکړي او پدې باندې مجبورک چي دوي چې زه د دې مشرانو نه د دې خزونه د دې نه د ارسنزه انتایز لې لبنبي السلام زتمنډه او زه ډېر ذلیل انسانم دګ نبی رسولات والسلام راغې صحابه وته وې چې داسې بلارې کې نو له نور خلکو ملمت کو چې بلار دے نبی له سلام ته سلام وته پری چې دی زی او دې بیا ځاګې نرستو اغا پری بیا اغه مدینه ته لاړ ځان دي کې تام شوی دي چې داګه موخه باندې نبی له سلام د غنیمت تقسیماو نو پدې کې د دغه قبېله د مشر د حارث ابن غرار لور وجويره رضی الله تعالی عنہ اغه یو صحابي تور سي د په تقسیم کې چې اغه صحابي ثابت ابن کیس ابن شممس خطيب الانصار داګه اغه زمانه لبی تیز بیان ولې انسانو چې کلر تاسو تمویلو مخې صورت کې چې تاسو اوازونه موج ته لاغي بارکه یر مپاره کې نوته بیا کور کې نستو او بیاغ واکم هلته تتییر شو ځکه د ختیب اوواظم اوچته بیا نهبی لسلام د نهته دغه خلکو ک جه والله ک نه د د باره کې نوبی سرلات د اسلام د جننت پیش ب مکړه بر اوغ واقعات هم تییر نو دی ساح په تقسیم کې دغ ج ورسسی بیا دا کتابت کتابابت و سره ینی ته ډیرې پیس یاد دی کل چې دومره پیسې راکنو تهاع د مسید روی دجنه نبی له سلام تو سلام درا لوي ته رسول الله ما ایمان اورل د حق پیغمبر او ما باندي د مالک کتابت نو اغي کېت زم امدادو کا اوذاب يا نبی سلام آزاد کا بیا نبی له سلام دي سرا د دې په خوشي باندې نکام وکړه او دي نبی له سلام تو وي رسول الله ما د دې مخ کې خوب لیدې تازو زمنګ د اکل له داله کنو فتا کړې ما چې د عرب یو سپمر او شو زم ما پږي کې پری وته او آزاده هغه خوب تعبیرو چې د نبي اسلام پر نکاح کېرا او اریز را پیدا دهم شوا چې سومرزنان نه صحابه سره د دې د قبيله نشوم کې د دې د قبيله د سردار لور د نبي اسلام پر نکاح کېرا امهات المؤمنين شوا نو ټول صحابه او د هغه د وجنا هغه خپل خپل وينځي هغه آزاد کړ تقریبا سلو پورې دغه سي اندازه وينځي هغه آزاد کړ بهر حال دا هغه واقعيات نه به دي واقعان د ل سبونه دي خصوص د یو سبق چې اسلام همیشه مسلمان سره درور واللا په نسب باندې جګې دل یا په پیش باې یا په قومیت باندې دا پنجاب دی او دا بلوچیر دی د پوکون دی اسلام دی د ترجی نه ورکئ. اسلام هر مسلمان چې کلی ویللی د د مسلمان رودي نن غیر کمیت کوې نو په دغه باندې د اوټو د نسل دا رنگ د قومیت م نسبت باندې خلک هغه تقسی اللہ جل جلالہ د صورت نازل کی دا خبر یان ساته دا صورت دی مصحف کې دریش پته نمبر دی او ترتیب نزولی کې د اسمان 104 اباد الحج او قبل المجادله دا نازل شوه دی بیا صورت کې اغه نوب دما قبل سره نو په اخر د صورت جمعه کې اغه کم زجر تیر شو وای او تجارتن صاحب باندې دلته زجر دی او منافقانو ته او دا رنگي دا دواله صورت مدنی دی علاوه سورۃ مدنی دی او دا سورۃ مدنی دی نودام یو ربته او بل دی دکې خصوصا وسپ امتیازی چې غبل زکه نه دراغله دغه واقعیا دا, دا واقعا د عبد الله ابن ابي جنه اسلام باره کې دا خبره کړې و چې دی خپل والی دا صحابه خپل والی نو دا په قران کې دلته راغله دا بل زکه نه دراغله ادا سورۃ نجمعہ نو اسلامبه د جم پرس باندې د منص د جمعې کې لسته زه کا معمنانو ته به ترغ به وررکو په کې اشارهوه د جم موته ترغ په په او په مرکات مررکات ک به پیاده صورتې منافیکون لتو دی دپه چې منافکان هغه د خپل صفات ووري او د نفاک نهغ صبر شي او بیا خلاصه ددي صورت نو په کې زواجر دی په منافکانو او دارنګې حالات د دا منافکانو هغه په دی کې کې طر تفسیلي واقعہات او اخرہ کے مومنان تو تنبیہ ہمدا باخر دو صورت کے اوبیا بہ صورت ختم شی سبنا بے انشاءاللہ بی ابتداء ترجمہ گت دے, دے الحمدللہ رب العالمین ولا عن كتب المتقين والسلام على رسوله محمد وعليه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى اللهم زينا بزين الدين من جعلنا هداه المهدين الا سارعوا في الفرات نسكب الخير وبركه الناس يلا زمن قضمنا وصل معنا فلسطين كينارينا زنانا مشمان يا الله التاوا بالكي يهوديان ديال تغري مذغاش تغزى ظالمان بنين اخلاص يا الله كريم تغزى ظالمان بنين